פרק י"ז: ויהי אברהם בן תשעים שנה ותשע שנים, וירא אדוני אל אברהם, ויאמר אליו, אני אל שדי, יתהלך לפניי, ויהיה תמים. ואטינה וריתי ביני וביניך. וארבה אותך במאוד מאוד, ויפול אברהם על פניו,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 ומקנת כסף מאת בן נכר נימולו איתו.